Сонце, мов потопаючий корабель, повільно заходило за обрій. Я не хотів цього ритму. Я втікав від нього. Я витягав зав'язле в ньому тіло, залиплу у гірку клейковину душі. І витягти, звільнитися не міг. Так, так, так. Так, так, так.